В края на миналата седмица Галина Георгиева и нейната партньорка Елена Генова са били привикани в Седеваре на разпит за участието си в Гей Прайда през юни тази година, като те бяха едно от 11-те български семейства, които застанаха с лицата и имената си в подкрепа на кампанията «Нашето семейство викани на София Прайд 2023». -та. Кампания, за която сме говорили в Хоризонт. Ако мислите, че Галина и Елена са привикани, защото билбордовете с техните лица бяха брутално вандализирани, а пък подобна символна агресия може да се превърне и в физическа и да застраши тяхната сигурност, не. Вие, вероятно, не живеете в България. А в някои от многото свободни демократични държави от Европейския съюз или някоя друга демократична страна от големия свят. Те са привикани за друго. Сега ще разберем за какво и какви са техните притеснения, защото според Конституцията ни, член 43-я или нея първа, гражданите имат право да се събират мирно и без оръжие на събрания и манифестации. Такова мирно събиране е гей прайда, който традиционно се провежда през юни. Добър ден, казвам на Галина Георгиева и на Елена Генова. Добър ден. Добър ден. А, тук е и Радослав Стоянов, един от организаторите на Прайда. Здравейте. Също така е юрист юридически експерт на Българския Хелзински комитет, по много правозащитни дела се явявате и като адвокат. А, вие също сте бил в СДВР, така ли? Точно така, защото сигналът, по който е образовано това производство, тази преписка, е срещу София, срещу София Прайт и срещу организаторите на София Прайт. Добре, обаче Галина и Елена са просто участнички в София Прайт и се оказва, че не просто организаторите, но и едни, как да кажа, свободни граждани, Организаторите също са свободни граждани, но в случая вие не сте част от някаква организация. Изменъж се оказвате привикани на какво разпит ли беше това, какво изобщо ви се случи, как стана така, че отидохте в СДВР? Да, бяхме поканени от а, разследващия полица и като казвам покана не че сме имали възможност да не отидем, защото щяхме да бъдем привикани с призовка, ако не бяхме отишли доброволно. Дръжда подчертава, че разследващия полицай се държа изключително любезно и подкрепящо с нас в СДВР а, и през цялото време подчертаваше, че изпълнява нареждане и вменените му функции да вземе от нас показания. Като бяхме разпитвани най-вече заради това, заради обвинението а, не само, че сме участвали в кампанията «Нашето семейство викани на София Прайд», а че по този начин сме изложили децата на риск заради хомофобната атмосфера в България. В същото време сдружението, което подава сигнала, създава тази хомофобна атмосфера в България. А всъщност, кое е това сдружение, което подава сигнала, това беше ли ви ясно? Казаха ли ви на вас конкретно? Като, като граждани, които се упражнявали правото си на мирно събрание, казаха ли ви, кой е подал сигнал срещу вас? Да, това ни беше разяснено, както следва правилата преди самия разпит. И кой е подал сигнала срещу вас? Това е инициативен комитет а, за забрана на джендър-идеологията, така наречената, в Българското училище. Инициативен комитет, който беше силно подкрепен от БСП през последните месеци във връзка именно с опита да се организира референдум в този смисъл. Те събраха малко над 200 хиляди подписа, което означава, че въпросът предстои да бъде разглеждан в Народното събрание. Т.е. излиза, че една политическа партия, подкрепяща е, каузата на е, въпросен референдум, е подкрепила инициативен комитет, възоснован на чието сигнал. А, тези две гражданки на България са викани на разпит в СДВР. Точно така. И причината за това е, че са заснети на, в, в рамките на кампанията за един билборд заедно с техните деца. Така, нека да изясним Галина и Елена. Разкажете ни малко повече за вас. Вие от кога сте заедно? А, може би да кажете как ви възприемаха роднини, родители, приятели, колеги? Защото става дума за а, една сериозна партньорска връзка, която е брак според а, мястото, където вие сте сключили този брак. Нали така? Да, не само според мястото ние в малата сключихме брак, но и в а, голяма част от демократичните държави. Ние сме семейство, дори така с удоволствие, когато отидохме в Гърция и си казахме тук ни признават за семейство, колко е хубаво. А, всъщност, в нашият кръг, приятели и семейство, ние сме прияти. Ние, ние, ние нямаме сблъсък с а, негативно отношение, на работните места ние сме подкрепени и прияти от нашите колеги. Всъщност, това не е нещо различно. И, и в един момент, когато се сблъскаме с подобно отношение и се чувстваме доста некомфортно и меко казано. Всъщност, аз се опитвам а, да си представя какво означава човек а, да се чувства а, невидим или от неговата форма на съществуване да е от, отречена от някаква а, група от обществото и а, институциите на практика да взимат страната на тази една група, която смята, че вие не съществувате, а вие сте, пак сте тук. Ето, а, казвам, тук са Елена и а, Галина са в студиото на а, Хоризонт преди всички. Съществуват. Не само, че не съществуваме, а ми се оказа, че ние, даже ако споменеме, че сме семейство, а, е, това е престъпно, доколкото си спомням обвинението. Да, нарушава обществения ред. Ние нарушаваме обществения ред с това, ако кажем, че сме семейство. Сега, лесно ли взехте решението, а, две жени като вас в брак, който найе признаван от българските закони, да излезете с лицата си, включително на тези билбордове, за които споменах на София Прайт, а, а сега да споделяте с медиите какво ви се случва в тези, как да кажа, особени взаимоотношения с държавата? Решението е и лесно, и трудно. <ръщ> Ние сме активисти много преди да имаме децата, много преди да сме заедно. И децата са още по-голям мотив за нас и мотивация да участваме в подобни кампании. Защото тези кампании насаждат любов. И единственото нещо, което насаждат, това е разбиране, приемане и висша ценност, която е семейството и децата. Трудно беше заради това, че а, ние се чувстваме прияти от целия ни голям, дори не само и приятели, един много голям балон всъщност. И виждаме как институции или партии а, се опитват да, да внасят а, Такова разделение в обществото, да вменяват, че ние сме някаква заплаха, да вменяват, че застрашаваме българското семейство, застрашаваме българското училище и българщината, което е манипулация. Само искам да ви, ще ви покажа снимка, за съжаление, може да я покажем на слушателите, на щанда, на който се събират подписите за въпросното сдружение. Там, цитирам, пише, че събират подписи «Референдум за мир и суверенитет». Тоест, а, ние по някакъв начин явно нарушаваме мира и суверенитета и хората, които са дали подписите си, а, всъщност, според мен са били заблуждавани точно за какво се разписват, за да събере толкова много подписи реално. А, притежавате ли оръжие? А, искате ли само, да само, само, само на Словото? на Словото. Мирни, мирни граждани, които а, в един момент се оказват в ситуация на а, разпит. А, какви са основанията, адвокат Стоянов, държавата, институциите, да обърнат такова сериозно внимание на как да кажа страховете, защото ние знаем, че има и въображаеми страхове на една група от хора, като този инициативен комитет? Адвокат до година, може би, се още не, но да. Добре, да, добре. Ами, вижте сега, това е предварителна проверка. Когато трябва да се образува на досъдебно производство, има две предпоставки. Да е сезиран органа, т.е. прокуратурата... И да има достатъчно данни за извършено престъпление. Когато няма достатъчно данни за извършено престъпление, прокурора има избор. Или да откаже въобще да образува наказателно производство направо, да каже просто това, за което ме сезирате, очевидно не е престъпление. Или ако се съмнява, че може би има някакво правонарушение, да образува така наречената предварителна проверка. Тя се, само проверка се нарича в Закона за съдебната власт. И оттам насетне сетне ръцете са му развързани, вече дори не са поставени в рамките на формалния наказателен процес. Ръцете са му развързани да прави каквото си иска, да събира каквато информация поиска. Това е само едно от нещата, които са предмет на този сигнал. От нас бяха искани счетоводни документи, информация, как сме плащали за билбордовете, кой финансира въобще София Прайт, както и конкретно тази кампания. Аз предполагам, че Вие може да представите си цялата документация, която е нужна. А, а, можем, да, можем. Въпросът е, въпрос е какво неща. означава това? Тоест, а, в картината има поне един съмняващ се прокурор, а, че а, тези две жени са заплаха за националния суверенитет. Не, не става въпрос за суверенитета, за нарушаване на обществения ред. А, какво се превижда тук като нарушение на обществения ред не е много ясно, но въпросите на прокурора дават някаква обща представа. Те са сякаш преписани от сигналоподателите от инициативния комитет, защото са, начинът по който са формулирани е показателен. Тоест, смятате ли, ако има такова голямо сходство, че между поне един от прокурорите в българската прокуратура а, има пълно съвпадение с идеите на този инициативен комитет и на политическа партия БСП? На пръв прочит така изглежда, за съжаление. А нали, те трябва да бъдат независими, включително да, политически? Да, разбира се. Тря, разбира се че трябва да бъдат не... не само, че трябва да бъдат независими, те трябва да бъдат образовани за правото, защото това е ме работа. Те са юристи. И като си образован, за правото трябва да си наясно. С основните права по Конституцията, с правата по Европейската конвенция и различни конвенции на ОНЕ и с това, че в България има закон за защита от дискриминация на основата на сексуална ориентация, включително. Впрочем, а, не, не станали ли съвсем неодавна една поправка в а, наказателния кодекс, който включи и този, а, този признак, Точно така, сексуалната а, дискриминацията по сексуален приз, а, признак а, в а, престъпленията от а, омраза? Точно така. От 8 август тази година е в сила изменението на наказателния кодекс, съгласно което деяния извършени, някои деяния извършени на основата на сексуалната ориентация на жертвата, са квалифициран, т.е. тежко наказуем състав, който съответно се разследва и преследва от прокуратурата. А от тази прокуратура, която обаче вика на разпит една еднополова двойка, която живее в брак, който е легален за почти... Целият Европейски съюз. Точно така е ключът това да се случи, че те квалифицират тази кампания с биобордовете като политическа. Очевидно, забраната за участие на деца в политически кампании в специалния закон за закрила на детето трябва да се разбира стеснително в смисъла на политически кампании, така както са формулирани те в закон за политическите партии. Нито София правите политическа партия, нито сме агитирали за някоя политическа партия с тази кампания. Тя е политическа в по-общия смисъл, в смисъл, че ние призоваваме за политики, които признават еднополовите семейства. Но да се тълкува толкова разширително, означава безкрайно широк кръг от неща, в които деца не биха могли да участват, а те имат право на свободно изразяване съгласно конвенцията, на не за правата на детето. София не е политическа организация, запомняме това, защото след малко ще търсим и допълнителен юридически коментар по този случай. Връщам се на привикването на две гражданки, които заявяват свободното си право, правото си да участват в свободна и мирна демонстрация. Има ли според вас, господин Стоянов, елемент на дискриминация спрямо тях от действията на българските власти? Категорично на пръв прочет изглежда, че има, да. Аз, ако съм прокурор, никога няма да образум дори предварителна проверка за нещо, което очевидно не е престъпление, не е и правонарушение. Връщам се към, към двете жени в студиото на Хоризонт преди всички. От тук нататък какво, как, какво ви притеснява, какво ще предприемете, а, ако има и ако усещате елемент на дискриминация спрямо вас, ще търсите ли правата си, включително по съдебен ред? срещу неправомерното Ви привикване в МВР? Преди да отговорим на този въпрос, искаме да кажем, че при нас как да кажем интереса към нашето семейство не приключва с разпита в СДВР. Беше ни обяснено от разследващия полицай, че до един месец социалните служби ще разпитват и нашите деца. Т.е. за нас това не е приключило и ние дори не знаем как ще приключи. Разбира се, надяваме се да всички органи, държавни органи да установят абсолютната несъстоятелност на сигнала. Но преди той да е завършил и нашите деца да бъдат разпитани и да има някакви изводи, ние не можем да се произнесем. Децата, да попитам само за възрастта на каква възраст са, ако се окаже, че влизат в тази хипотеза да бъдат разпитвани а, от а, органите на властта? На 9 и на 12 години. На 9 и на 12 години. Имате ли притеснение за а, едно подобно действие от страна на българската държава спрямо вашите деца? Разбира се. Те, те са все пак доста крехки и не мога да си представя, че как... как как биха приели, как биха обърнали внимание на всичко, което се случва около тях. Разбира се, ние водиме много често разговори по темата от години. Те са социално ангажирани с различни проблеми на обществото. И това многократно сме го казвали. Тоест, те са участвали в инициативи, които са свързани с групата на ромите или пък на глухите, или в екологични инициативи, или пък майките на деца с увреждания. И те знаят, че когато обществото има проблеми, цялото общество се взема с проблема, независимо дали пряко го засяга. И в този смисъл те знаят защо участваме в тази кампания, те, те сами взимат решението дори за себе си, дали биха искали или не, въпреки че ние като родители имаме крайната дума, разбира се. И, и в момента ние, ние правим консултация с терапевти, за да може да намерим най-добрия подход, така че да обясниме ситуацията на децата, защо ние сме привикани и всъщност не ще се опитаме да не разбират, че ни мислят за престъпници. А, просто, че трябва да направят една рутинна проверка и след което разбира се, ще трябва да има работа и с терапевти с тези деца, защото ние, ние сме притеснени. Какво ще се случи с тях? Тоест, хората, които искат да предпазят нашите деца, този парадокс, за който каза Галина, хората, които искат да предпазят нашите деца, турмозит нашите деца. И това е... Всичко случващо се към момента аз мога да го определя като фашизъм. Сега ще а, отидем в полето на а, юридическия коментар. Преди всички. Търса реакция от юрист, който има и експертиза и по детско законодателство. Добър ден на адвокат Велина Тодорова. Добър ден. А, доцент по гражданско и семейно право от Пловиския университет и Българската академия на науката. Аз казвам адвокат. Поправям се. А, един юрист не е необходимо винаги да бъде адвокат, а, но пък обратното мисля, че е задължително. А, а, нека да започнем от там, госпожо Тодрова. Доцент Тодрова, какво виждате Вие в този случай? А, а първо, благодаря за поканата. Виждам много неща. Ако тръгнем отзад напред за децата. А... Да, струва ми се, че това е най-сериозна да, тревогата, като... която чуваме. И, и тъй като там а, е моята най-тясна специалност, смятам, че те се по-мека дума, но това, което се случва към децата е скандално. Това е грубо нарушение. Ще бъде, ако бъдат. Питани, те няма да се разпитвания, ще бъдат изслушвани в някаква процедура, не знам каква, ако наистина идеята, че са деца в риск, няма в Закона за закрива на детето, българското законодателство няма такъв риск описан живот в еднополово семейство да прави а, а, автоматично детето в риск, напротив това, което е предприето срещу а, родителите, срещу семейството от страна на държавата е грубо нарушение на правата на тези деца. Както казаха, както току-що чухме, а, децата вероятно ще се нуждаят и от терапия, от а, това всичко, от, от, от въздействието, от всичко това, което се случва около тях и по отношение на тяхното семейство. Риско ви се децата, които нямат родители, за които децата не могат да се гри... родителите не могат да се грижат или пък упражняват насилие. Това са основанията да влезе държавата, да влезе държавата чрез дирекция социално подпомагане в семейството и да закриля децата. Аз тук не чух нищо подобно, а така че действието е от това, което чувам, е незаконно. И смятам, че майките имат всичките основания да предавят а, претенции срещу държавата в лицето на определени институции, да търсят вреди, щети, защита и така нататък. Другата, другия пласт на, на това, което чухме на случая, е свръх политизацията на темата за семейството. А това не е, всички знаем, не е български феномен, това е глобален поход срещу хората с а, а, различна сексуална ориентация, а, ко... хора, които да... които имат проблем с а, половата си иденти... идентичност, с връх политизацията, която в България започна 2017 година и виждаме до какво води. А, а, до тук бяха а, само действия срещу стратегии, срещу закони. Сега вече става въпрос за реални хора, за реални жертви, реални деца, които стават жертви на тази свръхполитизация. Не политизация, а прайда. Прайда е едно мирно събитие, едно мирно а, а, а, а, демонстрация на, както вече се каза, на многообразието и живота в многообразието. Както вие казахте, тези хора съществуват. Ние не може да ги изтрием. Не може да кажем, че те са идеология. Абсурд. А, а, ост... Не може да кажем, че не съществуват, защото те са тук и всичко останало би било всъщност дехуманизация, превръщането им в нечовеци. Точно така. И от тук друга, другата тема, но няма да имаме време, джендър идеологията, която беше, а, а, как да кажа, а, по такъв начин поднесена това понятие на, на българското общество, че наистина роди демони, хората... А, а, заживяха в този фалшив, измислен свят и страх, за да стигнем всъщност, казвайки това, трябва да съвсем отговорно да заявя, че а, а, а, голямата вина, голямата отговорност е на българските институции. Аз казах, че това е глобален а, феномен, но а, в света, в демократичните държави, в Европа, институциите казаха не до тук, ние ще защитаваме многообразие, защитаваме правата на всички хора, които живеят в нашите държави и общества. Какво се случи в България от най-високо място, най-авторитетния орган, който трябваше да въздава, да, да, да тълкува, да, да казва, кое, кое е право и кое не е право, българския конституционен съд се произнесе с две решения, плодовете, от които берем сега. Не джендър-идеология, решенията на конституционния съд, към тях не могат да се прилагат общите критерии за а, а, а, пороци в съдемния решение от конституционния съд, не обикновен съд, но а решенията са дълбоко юридически Порочни. А те на, с решението за Истанбулската конвенция, искам ясно да го кажа на, на слушателите, които сега слушат, че за да се произнесе с това решение българския съд наруши флагрантно Международното право, е, Венската конвенция за правото на договорите и българския закон за международните договори. Освен това, си позволи, тълкувайки текстове на конвенцията, да внесе думи, понятия, изрази, които ги няма в текста на документа. Това е едно много порочно решение, което породи всички тези беди, в които живеем в момента и а, смятам, че с Конституционния съд трябва да преосмисли решението си. За решение по за, за полно нямаме време, разбира се, да, да говорим. Ето ви свръхполитизацията, ето слабостта, популизма на българските партии, които яхнаха тази вълна. Ето, сега слушаме БСП с Организационен комитет. 200 хиляди подписи, както казаха а, а, а, семейството какво? Разбират ли хората за какво се подписват? Какъв е този суверен? А, обществения ред, да стигна и до този. Нарушават обществения ред. В България няма правна норма, която да забранява създаването на семейства според волята, според желанията на хората, които искат да водят семейен живот. Бракът е нещо различно. Айде, бракът го регулира и Конституцията. Но семейства съществуват и извън брака. Семействата са многообразни по форма, по във целия свят е така, държавата няма право да казва на хората, как да живеят личния си живот, семейния си живот. Това е право на свободния автономен гражданин. Все още мислим, че, мисля, че живеем в демократична държава. Всички тези решения и де... конституционния съд и действията сега на държавата всъщност слагат и ни дебели штрихи, за... за зачертават правовата ни държава и върховенството на правото и това е изключително опасна тенденция. Доцент Тодрова, да ви попитам какво могат да направят тези две жени а може би и организаторите на София Прайт, за да се противопоставят на, на тази дискриминация, която идва от държавните институции по отношение на, на тях самите. Ами, според мен всичко това, което им се е случило, може да отиде на съд. Това е тормоз, това са щети, а, морални, а, това вероятно и за децата също, не само за тях двете. Според мен може да излезе едно много хубаво дело и ако българския съд е също така политизиран, както чуваме този прокурор, който е образувал а, тази проверка, тогава има и други. Има и Международен съд по правата на човека в Страсбург. Това е пълен скандал. Държавата влиза с бутуши в личния семейния живот на хората, който е защитен от всякъде, включително от българската конституция. Защото държавата отрича правото на Галина и Елена да се наричат семейство, въпреки че те имат сключен брак в страна от Европейския съюз. Да, да. Този брак, както става ясно, в България не, би, не може да породи правни последствия, породи нормата на конституцията, семейния кодекс, но те са... Това дава ли основанията И, да бъдат тормозени, арестувани а, или а, привиквани в МВР? Всичко, защото коя би била следващата стъпка? Ако, примерно, а, съда докаже хипотезата на този прокурор, който смята, че има основания да ги, да ги привиква? Следващата стъпка е съда в на човека в Страсбург. Не може... За да търсят те правата си. Те са семейство. Може да не са брачно семейство, но те са семейство. Те живеят заедно. Какво е семейството? Да живееш заедно, да се радваш на компанията на партньора си, да отглеждаш децата си мирно и спокойно. Това е семейството. Бракът и семейството не са едно и също нещо. Някои хора решат да сключат брак. Хайде, те все още в България не могат да сключат брак. Казахме защо, но. Семейството им е, е факт. Това е фактическо семейство. Много български граждани от а, а, различен пол живеят в фактически семейства. Те не пречат на никого. Семейството е своя со, со, со е собствен живот. Никому не пречи различното семейство. Аз се опитвам хипотетично да проследя докъде би могло да се стигне, ако а, се Тръгне по другата линия, че има нещо нередно в това, което правят а, Елена и Галина. Може ли да се стигне до това, а, те да бъдат а, изхвърлени от страната, която, видиш ли, не признава, държавата, която не признава, че има такива хора и че има такива семейства, или да бъдат а, арестувани или сложени за трешетките? Е! това е твърде... А, как, как не, да кажа, защото се брати... случва в някои държави. В Русия не е лесно например, да. човек да бъде част от ЛГБТ и да, УСМ. Ами, Някак си, не мога да го повярвам, но вероятно е, е ще стане възможно ако продължим с тези ако проверки, този референдум а, между другото а, последицата, че ще разглежда в Народното събрание а, ами време беше и да видим какво ще каже Народното събрание след като нашите партии, други, да не казвам БСП. Някои партии вече ги няма, които подехат ВМРО, НФСБ. Те бяха в основата на всичко това. Те вече ги няма в публичния живот. Да видим дали също ще се слуши и с БСП. Но Народното събрание там е мястото, където трябва да се стои спокойния дебат за разнообразието на живота, разнообразието на, на, хора, разнообразието на семействата и свободата и автономията, които имат частните субекти, хората, лицата да живеят. Своя живот така, както а, а, на тях им харесва. Без разбира се, границата са правата на другите. Аз не виждам тук някакви нарушени права на, на други хора. Далеч ще стигнем. Да, добре казахте за, за Русия. Ами това е похода. Русия, консервативният американски организации, Ватикана, църквата, това са а, институциите, които стоят за този поход срещу хората, срещу свободата на, на изразяване, свободата на уред И българската държава, и нейните институции, застанаха в тази група. Това трябва да е ясно на българските граждани. Но Ние сме... Можем... да ви говорим в наистина много ключов повратен момент, защото ако до сега разговорът е бил само за идеологии, сега вече засяга конкретно съдбата, живота, буквално часовете, начина по който а, хората живеят в България. Ето тези две жени Елена и Галина а, и техните деца. Много ви благодаря за този коментар.